Юрмились на вулиці. Через кілька хвилин колобачущиного двору стояв цілий натовп стривожених людей. Та ось передні селяни, що несли мари, підійшли до воріт. «Розступіться! Розступіться!» – почувся тихий голос. Натовп розступився, і в воротях пана отця показалися мари, на яких лежав чоловік. Тіло його до самої шиї було накрите драною чорною свитою. Лише голова з довгим сивим чубом і такою ж бородою залишалась відкрита. На смертельно блідому обличчі старого, заплющеними очима, лежав відбиток німого страждання й суворого докору. Селяни обережно опустили мари на землю і поставили коло них. Батюшка підійшов ближче і нараз осахнувся. «Що це, панове?» – спитав він вражено. «Отець Іларіон?» – селяни ствердно похилили голови. «Сконав!» – з жахом прошепотів старий, придивляючись до безкровного обличчя отця Іларіона. «Отходить!» – відповів тих один з тих, що несли мари. «Що ж це з ним приключилося? Чи давно ж був у мене?» – з болем прошепотів отець Хома. Сьонзи базиліани одібрали в нашу причту Ругу, батюшка пішов просити губернатора поради й захисту, і от ляхи замучили його. Селянин помовчав якусь хвилину й провадив далі, дивлячись у землю. А потім пан губернатор звелів запалити для потіхи солому, що складена була на фільварку за містечком. Кругом того фільварку тулилося хат із 20 сільських, а в кінці церква стояла. Ну, вітер перекинув огонь на виселок, і все геть чисто згоріло, згоріла й церква наша, і все наше добро лишилися ми на вулиці з малими дітьми. На Бога, дайте притулок, хоч пана Цеві, отходить він, і немає йому де голови прихилити. Тихі жіночі схлипування перервали його слова, усі стояли навкруги, занімілі від жаху та обурення». «От до чого доводить ваше терпіння», – заговорив нарешті Залізняк тремтячим від гніву голосом, показуючи на нерухоме тіло, що лежало на марах. «І ви все ще не знаєте, на що зважатись?» Старий священник, стоячи на колінах біля свого мученика-побратима, не чув тих докорів. Очі його, повні сліз, були зведені до неба. Рука лежала на сивій голові вмираючого, а уста творили сповнену чистої віри молитву. Залізняк теж підійшов до вмираючого, і вигляд цього мученика сколихнув його душу і запалив серце вогнем. Цей мученик святий вопіє про помсту, вопіє до тих зірок, що меготять нам з неба, ніби докоряючи, і я присягаюся, що помщуся за цю жертву. А ви, з неважного мови він до занімілого натовпу, терпіть, терпіть далі, Кращої долі ви не варті, прокляття піде слідом за вами, люди від вас відвертатимуться, звірі дикі тікатимуть, щоб не зустрітися з вами, і Господь вас забуде, забуде. Ні, ні, пролунав у цей час істеричний жіночий крик, і прися кинулася до них залізнякові. Ми не залишимо своїх храмів, ми все, все, все життя наше віддамо, умремо всі з тобою разом. А не віддамо, ляхам, на наругу нашої святині, не віддамо. Правда, дівчина, всі помремо, правду сказала. Життя своє віддамо, пролунали кругом грізні вигуки. Господь заговорив до вас устами цієї дитини, зворушено промовив Залізняк. І підвівши прісю з землі, притулив її голову до своїх грудей». «Готуйтеся ж і чекайте, коли я скажу пора», – сказав наприкінці Залізняк. Тієї ж ночі Залізняк виїхав з Лисянки, давши пораду селянам з'єднатися громадою і наготувати колодіїв та списів, бо й сліпий тепер бачить, що тільки оружною рукою можна захистити своє життя, а безоружних і нерішучих розчать п'ята лютого ненависника». Батюшка не заперечував проти войовничих закликів Залізняка. Його приголомшив вигляд умираючого. Селяни, збуджені словами запорожців, підбадьорились, в очах у них заблищала відвага, що правда їх непідготованих до боротьби бентежила думка про те, що зробить губернатор, коли довідається про напад на Гершка. А в тому, що Шинкар донесе, ніхто не сумнівався».